Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhaani wa akhawati fi Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هنا نلدي عن حديث 11 م vongoni من احاديث تلكسوديه مناسبه وميزم تكفوا رمضان حديثه ايمت بكيوان ابي رضي الله عنه ان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه asema mtume sallallahu alayhi wasallam bye hata acha maneno ya uongo na vitendo Inayofungamana na makosa ambayo mtu anafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan e Mwenyezi Mungu hatokuwa na haja yae kuacha kula na kunwa ahibati fillah maana ya hadithi hii ni kwamba suala la kufunga ni kujukurubisha kwa Allah tbaraka wataala na haimaanishi kwa mtu kuacha kula na kunwa na starehe ya kimwili baina ya mume na mke kuwa ndio maana ya kufunga e, katika yale mengine ambayo mtu anaweza kujihusisha naye katika hii ibada ya saumu wakati amefunga huenda yakaathiri kufunga kwake bal hatta huenda ikaharibu na kubatilisha saumu yake wanama wengi منهم al auza'i rahimahu allah anasema analghiba wa an-namima wal as e, kusema kusengenya na fitina na kusema uongo hivi vyote vinaharibu Sawm na pia mwanachoni mwingine pia anasema kuwa maasiya ambayo mtu anafanya erktikubha ambao mtu anafanya makosa hayo e, hufuturisha yule ambaye alofunga uharibu saumu yake wakati yeye anajua kuwa amefunga na amekusudia kufanya makosa kama hiyo kwa hivyo mtu atakapokuwa ni mwenye kusema uongo akatoa ushahidi wa uongo kuvurushia upuzi mwingine huenda ikawa ni sababu ya saumu yake kuharibika na uhakika ama dalili ya hiyo ni hadithi صلى الله عليه وسلم ana yasema man lam yad'a qawla zoor alambaye hataacha kusema maneno ya uongo wal hamala bihi kufanya vitendo uh, kumpatanana na uh, kusema kwake huo uongo ama makosa mengine Mwenyezi Mungu hana haja na yeye kuacha kula na kunywa na pia katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anaraya sema rubba saimin uh, laysa lahu min siyamihi illa aljua wal'atash kuna wanaofunga wengi ambao katika kufunga kwao hawatapata chochote isipokuwa ni kuwa na njaa, kukaa na njaa pamoja na kiu Kwa hivyo ndugu zangu katika imani wa khawati fillah tujitahidi e, wakati mtu ambaye amefunga na wakati mwingine kutofanya makosa ya hapa na pale sema uongo shahidi ya uongo fitina ghiba, anazaru ila al muharramat kwanza ambayo imeharamishwa ili kuhifadhi somo yako tunaomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jall atukubalie somo yetu na ibada zingine zote ambazo tunafanya kwa tika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na siku zingine والله ماده hi imeletwa kwako na uongofu.com Ahlan wa sahlan hilaluk bana mu